Éppen ünnep volt, amikor a legénység elhagyta a Lafayette erődöt, hogy megtekintse gondárt. Ilyenkor megerősített járőrök tartják fenn a rendet takarodóig. A délutáni forróság ellenére mindössze Brock, a matróz, Pogacsev az ítélet végrehajtó, Dormand, a humorista és André Vernin tartózkodott a helységben. Ekkor belépett Puskin Mária Gottfried, sőt, mint utólag kiderült Iván is, kisé holtan verejtékbe befürödve, és végig az ágyán. Goron ezen a délutánon is harminc kört futtatott vele az udvaron. Huszat már délelőtt rásózott. Úgy látszik, hogy magát a Longshampi versenyen paripa helyett akarja benevezni az őrmester. Jegyezte meg brokka matróz. Különben nem tréningelni ennyit. Az ilyen megjegyzéseket mellőzhetni a kolléga úr, léhegte Puskin. Mondhatom, érdemes volt, beléptem a légióba. Nézze, szólt közben Pugacsev az ítélet végrehajtó. Az mégsem volt egészen rendjén, hogy maga reggeli sorakozónál talpig menet készen, de harisnyában jelent meg az udvaron. Ezért legfeljebb nekem lehetne panaszom, kiáltott puskin. Ellopták a cipőmet. Este lefeküdtem, kitettem az ajtó elé, hogy kitisztítsák, és reggelre nincs sehol. A falak megrezdődtek a nevetéstől. Még a különben kisé hallgatag és szomorú zongora humanista, Dormand is hangosan kacagott. Csak akkor lett hirtelen csend, amikor belépett tombi Biőkáplár Puskin Mária Gottfried cipőjével a kezében. Hol az a nőstény nevű? Itt van, felveheti maga Mafla. Ha csak ugyan ellopták volna, akkor megjárná. Maga szomorú hülye! Tette még hozzá a káplár, és oda a lábe elé, zelveszett neki cipőt és távozott. – Mondja, kérem! – kérdezte Dorman. – Miért lépett maga a légióba? Äh, – Nagy okom van rá – felelte szomorúan puskin Mária Gottfried, sőt, mint kiderült Iván is. – Sürgősen meg kell kapnom a becsületrendet. Koppanás! Brock kiejtette a kefét, amelyel bakancsot tisztította. – Érdekes! – mondta mosolyogva Dorman. – Tisztára úgy hallottam, mintha azt mondta volna, hogy a becsületrendet akarja itt megkapni. – Jól hallotta – ha két hónapon belül nem kapom meg a purla merítét, akkor főbelőhetem magam. 16 millió frankot hagyott hátra egy nagybácsim négy rokonára. Az öröklő a vagyont, aki hivatásának kitűnő teljesítéséért valamilyen kitüntetésbe részesül. Ez a rokonunk ilyen álszenteskedő volt. Ha egyik családtagjának sem sikerül a kitüntetést megkapni, akkor jótékony egyesületek öröklik a vagyont. Az egyik rokonom, aki író, az akadémia érmére pályázik. A másik vagyonos ember, annak az ügyvédje szaladzál, hogy valami kitüntetést kapjon. Mi csináljak én? Pályázzak a Nobel díjra. Igen, szólt közbeverni. Mondja azt, hogy maga írta az anyagint. arra lehet valamiféle díjat kapni. De nem én írtam, akire maga gondolt, az egy másik puskin volt. Itt egy kis szerencsével és rátermettséggel könnyen előfordulhat ellenségeskedés közben, hogy az ember kitünteti magát és becsületrendet kap. Hosszú hallgatás következett. Az emberek megérezték a komikum mögött lappangó reménytelen, csivár tragikumot a sok nevű puskin esetéből. Brokka matróz kezére húzott cipőjén megcsillantotta az ablakon beszűrődő fényt, aztán tűnődve bólogatott. – Szívesen odaadnám a magamét, de nincs. – Ha mi segítenénk a becsületrend megszerzésében? kérdezte Vernint és így megörökölni a 16 milliót. Mennyit adna nekünk belőle? A felét, ajánlotta Mohon Puskin. Nyolc milliót négyüknek. Lassanként azután a lányos arcú Vernin tréfálkozásából kialakult a részvénytársasági gondolat. Vernin, Brock, Pugacsev és Dorman következtek Puskin ügyében. Négyen egy – Azt hiszem, elsősorban valami törvényes erejű okiratot kellene szerkeszteni a megállapodásról – mondta Pugacsev, aki ítélet végrehajtó létére úgy érezte, hogy némi köze van a joghoz. – Úgy van – helyeselt Brokka matróz. – Elsősorban tehát fényesítsük ki alaposan a cipőnket, és menjünk valahova, ahol megfelelő a környezet egy részvintársaság megalapításához. – Azt ajánlom, ez esetben – mondta Dorman, hogy Találkozunk egy óra múlva a négy bölcs halott mosónál. Kitűnő, helyeselt Brock, mint aki az említett helyen már többször is alapított részvénytársaságot. Alul írottak a négy bölcs halott mosó étteremben. Rendes fiúk tervkiviteli RT néven társaságot alapítottak. 1. Elnökség, Vernin. Igazgatóság, Dormand. Végrehajtóbizottság Pugacsev. Alaptőke Puskin úr. Puskin úr képviseli a tervkiviteli RT tartalék alapjait is. 2. Az RT vagyona. Puskin úr 16 milliós ígérete. Ezek szerint a társaság megalapítása napján 16 millió valószínű és 17 frank valóságos pénzösszeg felett rendelkezik. 3. Az RT célja. Visszajutni a kaszárnyába takarodó előtt az alapító ünnepségen elfogyasztott különböző nagymennyiségű szeszesítalók dacára. 4. Alapszabály. A Puskin úr két hónapon belül megkapja a becsületrendet, úgynevezett 16 millió frankot kitevő örökségéből 8 milliót szétözt a részvénytársaság alulírotjai között, akik maradtak kiváló tisztelettel. Az okmányt valamennyien aláírták. – Hogy gondolod a kivitelt? – kérdezte Dorman, aki Verninnel szoros barátságot tartott fenn. – Vizsgáljuk meg alaposan ezt a fogalmat, hogy kitüntetés – fejtegette a csinos, rókaképű Vernin, akiről sohasem lehetett tudni, hogy komolyan érti amit mond, vagy csak bolondítja a környezetét. Kitüntetést általában annak adnak, aki egymaga olyasmit cselekszik, hogy különben négy, öt vagy sokkal több ember szükségeltetnék a teljesítményhez. Ha tehát valamennyien elvégzünk egy feladatot, és utána sikerül azt a látszatot kelteni, mintha egyedül Pushkin, Mária Gottfried Iván tette volna, akkor a legegyszerűbb ténykedésünk is a becsületrendet vonhatja maga után. Hosszú vita indult meg a részvényesek között. Puskén ezzel alatt az egyik szomszéd asztalonat hevert, mert először életébe ivott vizes pohárból pálinkát, és ettől ideges lett, majd elszédült, és azóta alszik. Szerintem, ajánlotta Dorman, adjunk 20 frankot a káplárnak, hogy a legközelebbi sivatagi járőrbe ötünket küldjön. Majd megokoljuk azzal, hogy jó barátok vagyunk, ezért kérünk közös beosztást. Aztán inszala oázis környékén elfogunk valami bandita vezért, vagy néhány rablót, és úgy állítjuk be a dolgot, hogy puskin egyedül tette. Azt hiszem, ez jó, bólintott Verné. Hm, most pedig menjünk haza. A teljesen berugott részvénytársaság jókedvűen tért vissza az erődbe, és eszméletlen alaptőkéjüket a földön húzták maguk után hazáig.